a huis van die paradies, Uthman Ibn Afal, vertel, ek het die boodskipper van Allah, salallahu alaihi wasalam, gehoor sê, wie ook al een moskee ter terwille van Allah, Allah sal vir hom, a huis in die paradies bouw,